Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yomil din kjo stafalëndrime dhe lavdërimet la tona i takojnë Allahut të mëndur atë falënderoj dhe votum për ndihmë dhe falë kërkojmë dorso lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu aleihi wasallam bi familjen e tij bi shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dhërin dhjitë në fund të kësaj bote. Të ndërnë nëzër në gjumane kaluar, i kresht në këtë kohë, kemi filluar me e trejtu një nxarje, një rëfim nga e kaluara, që në e ka transmituar dhe në e ka përsirë Muhammedi a.s. dhe pa dërshim se ato rëfim edhe ato nxarje të cilat të Në i përcilë Muhammedi a.s. jënë pjesë e shpaldjes, andë janë jan të vërtete, janë cakta, dhe në i duhet me pëllët bindje të të të rejtojmë. Dhe të, të, të mëndojmë që nga këto nëgjarë dhe nga këto rëfimet të marë mësimet e duhurat të cilat, në fërmuzojnë njëtë në kësoj botën, në odhuzojnë dhe në japën atë mësimet e duhurat që ne vë në duhet në kësoj botën. Andaj Rafimi që kemi filluar të flasim për të asht për tre persona, të cilët kanë dalë për punë të tjera dhe në moment të caktuar ka filluar një shi i rëmbëshëm, një shi i madh i cili i ka detyruar që ata të strehohen në një shpellë. Dhe duke qenë në atë shpellë, është rrukullis nga shimi i madh një shkëmb nga lërsia e kodrës dhe u ka mbyllë u akambyll daljnë nga shpela kanë tentu me forësit e tyne që me e qel dhe me e largu këtë shkëm për ta hapë derën për nuk patë në mundësi dhe kur u rezikuan edhe për jet njëri për ty le tha talutim Allahun e madnuar me vepran që mësë shumë të shpresuim që Allahun e ka pranuar nda shta zoti përhirtasaj vepran Në e lërgën këtë fatkeci Dhe ka filluar i pari Ka ngriduar dhe ka bëdua Ka lutë Zotin Gjellewala Dhe ka përmendur Vepër në ti të mirë Që kështë të bëndë me respekt dhe e prindrëve Dhe në fund thë o Zot Në qëfë se kam qeni isin qertë Në këtë vepër Në e lërgën këtë fatkeci Lë vizigur i pak mirë Për jo sa Tjetë e mjaftushme që ata dalin nga shpela Edhe i dyti kështu të ka lau Gjellewala u drejtua me lutje duke për mendur Një rast shumë, dëmonë të pa përshtat shumë, një rast për te të të tërbë shumë Mirë për që është penduar, i cili ishte në buzë të rënjës në një vej për të pa moralshme Por Zotë i Gjellewala është për ta ja ju pendua Dhe tha o Zotë në qofës jam penduar dhe në qofë se kam praktis këtë pun të kje që për hirtë të ndin, në e lërgo këtë fatkesin. Dhe Zotit Gjellewala, dëshmëj se ja ka pranu pëndimin, dhe e levizi gurën mirë po prapë, jo më jaftushëm sa për të dalë. Dhe i treti, u dritut të Zotit Gjellewala me lutja dhe pun të ti të mirë që kështë të bëndë me një korekci dhe ndërshmëri në raporte me të tjerët, i cilë kështë e pas një puntorë, dhe kër e ka përfundu punën, e ja ka ofru pagën që janë marrë veshë për te. Mirë pa, punëtori s'ka qeni knashin ma atë pagë dhe e ka lenë pagën dhe ka shkuar. E këj njëri indershëm, ka thonë kjo është dirëse e huaj, e ka marrë atë pagën atë i punëtori atë dirës në huaj, dhe e ka investuar në pasuritit dirëse a zoni gjendë në ura e ka shumë fishu. E për disa viteve ka ardhe i punëtori, ka thënë, Atë pagën që s'kam qeni knaqëm një kuhë me e marë, ta shkom nevoj për të me jepë. E kjo i tha, apë është e këtë pasuri në këto bagtije, në këto mirësi tira, të gjithë dhe e në tuatë. E i tha, mësutallë me mu, po me jepë, po e flasë dë vërtetin, nga sa atë rogë që ti se ke marë, e kam investu, dhe zotë i Gjelleola ka dashtë e është rritë këtë pasuri, andaj e të rashtë e jote, kjo është hisja jote. Pa zonë çonse e kanë bërë kët për hir tonën në alë rrokë të fatkeçi, në zonë gjë lavala u hapish kënd bimë ndër ata dolën nga shpella. Ande kjo është rafimi që kemi filluar me tregu në gjumon e kaluar. Normalisht gjumon e kaluar kemi bër pak më gjirsisht këtë rafim, qase transmitimi është më i gjatë, mirë po deshta që hyrje të këtij ligjerimi sot para jush vësht përkuitoj për atë që jemi duke trajtuar dhe të nderojë kimi thon në dersën e kaluar dhe vazhdimisht së gjithë ato mësime dhe rrëfime të ngjarjeve dhe porosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i jap ne duaj të munduhemi të analizojmë, të kuptojmë drejt dhe të marrim ato mësime të duhura që neve na duan. Andaj pse kjo ngjarje ja, në aspektin historik është shumë e lashtë, do të të kohë mira vite. Nëse kanë dhënë edhe paar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kusht e disa vite, mirë po, kjo nuk na pengon që ne të përfitojmë, të marrim mësime nga ajo që na ka mësuar Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj nuk duhet ne që këto rrëfime me i tregu vetëm në atë aspektin historik. Kanë dhënë një herë, ka qenë një herë, që se nuk na duhet historia pa mësime. Historia është interesante atë kur na marrim mësime prej saj, kur ne përfitojmë për të tashmen dhe për të ardhmen tonë. Përndryshe, rrëfimi i historisë së sinqëjarje në kohë ndonjë nuk ka ka diçka po Skënderi i bëj shumë të modë atë. Pra ju duhet të më përfitu nga e kaluara, më marr mësim, nëse në të kaluara njerëzit e kanë ndjekur një rrugë dhe ajo ju ka sjell sukses, do ju ka sjell fitore, i vije që duhet të ndamu kujdes për të ndër rrugë. Nëse njerëzit kanë provuar të kaluara një të mira, nëse kanë bërë këtë punë, kanë vepruar kështu e kanë një kët rrugë që ka dalë mirë, nuk duhet ndamë të bëhet njëti gabim. Por njëri mësuar është ai i cili përfiton nga gabimet e të tjerëve e nuk i bën vetë. Eu jo më i buv bon vet gabimet, prap mos manë, e mamë simaj e tjerë nuk mam simpati. Kjo është njëri më i më i humbë zonë ndarojt. Por ai nda duhet më të përfiton nga përvojat e të tjerëve dhe na më uru që mos të vi në ato gabime dhe në ato lësime dhe në ato rreziqe dhe dështime që kanë ra të tjerët para nesh. Dëbija e radhë që du me folë përte në kuadët e këti rëfimi, nëse kemi treguar dhe disa dëbija në të kaluaren, sëtë është dëbija e sinceritetit. Që ka një vëzëndëruar, këta tretë i kam pasë punë ndryshëa, po, që kam pasë punë njëjtë, njën i kam pasë respekt dhe prindve, tjetin moral, tjetin koreksin, punë, punë t'i kam pasë ndryshme, jëtë njëjta. Mirë, po, kam pasë i që ka të përbashkët me zveti këta tretë po e përbash këta qen, e tyre ka qenë punë e sinë qartë për hirtë zotit andaj se cëlle në fund punës ti ka thonë o zotë në qofë se kam qenë i sinë qartë në e lërgë këtë fatkeci dhe zotët që lewale ua ka pranohë për hirtë sinë qiritetit prajnë të nërodër na do të mësu që punë tona mos me i bërë asë një herë për qëfar do lej arsyja dhe qëfar do lej interese mos me bo kur që të marim lavdata për njerëzë. Ma di atë pun të cënë e ke bërë, gjdo kush i dim pun të veta, për në qësë e ke bon dhe një pun të edin, e ke bon dhe një pun për me të lavdhruj njerëzit, e ke bon dhe një pun me marm dhe një, dhe një autoritet për njerëzë, e ke bon dhe një pun me fituar dhe një respekt për njerëzë, mas logaritë në atë pun që Allah të pagunë e kemanë dënja e mersh për limin dënja u kryja pun nuk mund është më u pagohë dy herë, tri herë, për jetin pun për ndaj ka thënjë njëri për i djetarve thua juni shikar fodhaj li më një adikon djetar i mad e kju ka thënë gjemotit vet për cilë jaunir dhe transmitani dhe tregani atyre që punojnë për sy e faqe, mos u lëdhëni, se vështë lodhësh, ka të ki, ajë që punojnë për sy e faqe, se pagunë Zotë Gjëllevala, ndërsa ajë që i simë qartë për hirtë Zotë, s'ka në të rëstë, gjdo punë e bandë të mirë, largohet nga gjde keqe, veç që, me e zvatu urë në Zotët, ose me e knashë Zotën e ti, ajë, besimtari drejtë, e ka brengë, që është me eknatë zotin nga se e dhe se veç Allahu Gjellewala është ajë cili është përblenë mas mire ajë e përcil ku dhe qohës ajë e dhe mas mire kvalitetin e veprësi ande ajë shkërësan të këzoti ti përda i Allahu Gjellewala në fund të surës kef në surë që është pri surëve të Koranit e që është me dëvëtetë surë me vlerë të madhe dhe është e preferuar me lezu ditën e xumës ku shkon mundsi në fund të kësaj sure Allahu xhallahu taqallath fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada Allahu thot fa man kana yarju liqa'a rabbi aiç është i bindur se ka me taku Zotin ai çbësat Se nesër të kë Allahun ka me dalë Me dhullë në gari për punë të veta Kë njërë e qëka do të me bo? Fëll jamel amelën salihëm Le të bëmë punë të mira E që është këmi dore Allahutë për para? Dhe në këtë adhurim Dhe në këtë Angajem të ti për të bërë punë të mira La ju shrik Mas të i bënë shakë Allahut asken. As këndë As kështë nuk e mëritan me konë ortak izot kushdo koftaj madjas Muhammed sallallahu alaihi wasallam se njeri më i mirë nuk e meritet me qenë ai apo nuk e meritet me qenë ai ortak i Allahut që na e bën punën për të për Zotin jo ja, për askë, veç për Zotin xhallahu alahu veç për Allah xhallahu alahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam po është ndërmjetësues mes njerve all dhe Allahut për të na mësuar fen është ndërmjetësues për të na mësuar fen Por nuk është ndërmjecuës për të lutë zotën Nga se Allahon e lutim dhejt për drejt Dhe Allahon gjellëvën e i dirituimi dhejt për drejt Dhe vetëm për i të Allahot i bëjmë veprat Për ndaj Duhet që Ata që shpresojnë E në duhet me king të këtil Ata që shpresojnë se njesër ka me dojnë para Allahot me dhonë lëgari Tienë të sinqert Tienë sinqert Një ditë Omeri radiallahu ta'ala anëhu Masë që është bëhë u dhecë e prisi muslimanëve I tha njëni, ja e mire lë muqminin I tha, o prisi besimtarëve Kjo fjallë e madhe Në atë vakë me kom prisi sahabëve I devatshmeve, ulemave, njëzë me të daj Fjallë e madhe Tha, o prisi besimtarëve Edhe bëja gjerë, fladë o merit kjo fjallë Ju bo qefi që në prisi besimtarëve Pa i sinqerë të konaj Edhe U dalë parë njëzë e kështët Ama po i thot vetes, ti prisi besimtarën, po ti kush jete? Duke dashje me e largu kët, kët ndikim të këtij vetpëlqimi që ti ash për i zotë xhallavona. Ti të ka bo zotë kështu. Allahu të ka dhëru, çe sa për diën tënde, fuqinë tënde të të shërbëritun dashnë me konas, udhëheçi familjes tënde. Kështu e kuptoi Omeri, madhi Allahu Teala-hu, që duhet besimtarit t'ia thënë të meritet dhe të adhurimin, dhe të përkushtimin, mota Allahu xhallahu ala. E kur kështu i bëjmë veprat, atë Allahu na bën dobi, do na bën xhair, do na jep mirësi nga veprat tona dhe shpresojmë që Allahu xhallahu nesër na shpëlbeln për to veprat. Prandaj, të domosdosh sinqeriteti është më të vërtetë një element thejet i rëndësishëm vendimtar për pranimin e veprat tona. Prandaj mund domosdosh të jemi sinqap vetë për hir të Allahut. Ne nuk kemi nevojë me i tregu unitetet, Allahu xhallahu Përimin, pa shuar zoti për hizotë, s'ke nevojë më të them mua. Asun ty, jo, nuk kem nevojë, në asa nuk ja dim, zemra thy një tjetër. As nuk është të kërkuar nga ne që ne ti rrefemi njëri tjetër. S'ke nevojë të them më kallëzo mua, a këpër zotës, ekiperot. Asun ty, kallëzoja zotë që leuola. Le fshallahu zemrën tënde, se jesi sinçak. Le fshallahu zemrën tënde se ti nuk kërkon asgjë përveçse kënësi sa Allahot dhe shpëllimit e ti. E kur kështu bosh, pas e dhe Allahot, kërkën për ti, Allah u Gjellera ka me të shpëllimit dhe ka me ti lërgu për njës dhe kësaj bote. Të në në vezet, sa të kini mundësi, sa të kini mundësi, ngushtoni dhe lirani sa të mundi, vëzni vetju që tullin edhe ta brenda gjemi. Sa të është e mundëshme. Dëbija e dytë të ndërrujnës nga kërast, me dëverës interesantë, të këtyre tre personave që janë bjullë në shpel, krasë sinceritetit, cëla është do bia rrëdhës? Do bia tjetër është të ndërnozër në aspektin e vazhdimësisë. Në qëfar aspekti vazhdimësia? Një kujtohet saj i pari qëfar tha? Unë i kom posë do bakti, i kom rruta do bakti, dhe natën e kom marë qumshën e e tyre për me ushqy familjen time do thot mas pari kom fillu pei prendve mas pari prendoi komia tani tierva ninat kur kom sku te spija ai gjithë ka pas kët zakon qe vjen kurse ka ndruar gjithë ka marr çumshin te spija prendve mas pari kam pi sa ka pas nevoj pa sa ju ka hap antora tierva mes gjithmonë ka buke me mundë të vazhdosh me ka buke të fot ninat kur ka sku te spija u vanu pak se jam Shka përderë baktia, dhe se i ka mbledhë, i ka të buha, i ka këthy në vendin e duhur, prind i ka nëzohë në gjume. Ta shë e i mësuhë gjithë mon, mas pari prind e mi dhonë. Ka pritë në kom, gati tërë natën, dhe se i nëzgju atë, nukun ka pjesë e fundë të natës, se ka gjysë e natës që nëzgju, pak i ka dollë gjume, ju ka dollë me pi, ka në tashflenje përët, e i ka e pasaj, antarë e tjere familisë. Edhe kjo është e dyta vërtimësia. Shikoj, e ka bënë punë se, kur, për ndërëzër, mirë, se kurse, ka dalë më kurr. Prandaj të dënozë, do ka mirë sikurse pashëmun ka ndjerë dikush e nis një punë e lengjyst. E nis një punë e lengjyst. Allahu do të punëve kur të nisë një punë me apo gjithmonë. A është punë e mirë? A ka dëbi? Njëri nuk i ekëndor pas nga puna e keqe. Zot mërujt, ti mënon që ti punën e mirë, po dikush do të jë ja, kështu bën. Kjo, kjo mëfe nuk lejohet. E s'po bëj ka hik, dërgosh, ama je bind se është punë e mirë. Allah o të shkërblem për të Pëse ki me nalë, këtë Besimtari nuk nalët nga punë e mirë Vesh me në rastë Kur mundet nga e punë e mirë Me kalun ja Hala o matë mirë Vesh të matë mirë nëse denë Po A ma përnu shënë nuk je këtë dorë Dhe gjënë që ka thotë peganberi Alehi Sallat Wasan Qështë në mësallë Në vazhdimësi të punëve Ka thënë Muhammedi Alehi Sallat Wasan Kërru lë amale indë Allah Edhuë muha wa inqallë Gjemon dhe ruar Punet më dashma të Allah Cëllat punë të Allah i dhe në masumëti Ato që në të vazhdushme Epse në pak Ma mirë është Javë për javë Dytë për ditë më ishë Po në vazhdimësi Me i një mu një fukareja ka pak 50 cent një rësko gale Ma mirë Cent një herën 3 vjetë mjë edhe një 20 erë Ma mirë ka pak kapak Ditë për ditë Ma mirë është ka pak kapak Ka, ka gjysë faqe kural me lezu ditë për ditë, e masë janë alë kur, të jetë gjallë kur së në alë. Kjo është me mirë, se me nezunë Ramazan, një hatë me të janë tjetë tjetë njësë se prej koronë në mabë. Së bëngë shtopë. Andaj, mundohë që kish të kishë punë obligativë ato ditë, su në të të dikush namazën e patë, namazën e bërqë, ditë për ditë ato e falim, po flasë për punë i fundetara. Punë që i ki, dëmë thonë, si ki obligativë, po ti po ki që në punë të mira ti e vazhdosh. Mudo që pun të punë të mira ti gjithmonë i pashkputur në punë të mira. Do të thotë që të vazhdoj vazhdimisht. Kjo të garanton premte kallëcojë dorë. Prandaj çdo punjë që ke bën, në të kaluarën, vazhdon. E fatkeqësisht ka dikush për njerëz që bën punë të mira, bën punë të mira, po ndoshta atyre që u ka bën mirë dikur ata s'i di për ne. Ose dikur ja këthe me të këqja. Ha, unë ju zdi çaf po lodh nga, unë zdi pse pelimorin, jasht bën kështu më thon. Ti keni mua për Allah, vazhdoni me bomir. Mos lejo asnjëherë që ndoshta mos më njoha dikujt ose sjellja e keqe dikujt ose ku e di çfarë dikujt, me të pengun gabimirsia. Ti ke bomir për këtë vend, vazhdo me bomir atë. Edhe nëse është, kohata atil që shperojnë këtë vend, ti vazhdo me bomir atë. Minimum ti ja ti ku të punosh, qase vargjimsia është e kërkuar atë. Vajrdimsia është e kërkuar, nga se kjo në japë me dëvërtet, mundësi që Allah u gjendële ujatë na e shumë fërshansh për liven, edhe të na i pranë vej pra tona. Andaj dobia që e marë nga kjo është, vajrdimsia në punë, vajrdimsia në punë të mirë. Dobija e tretë, që t'i më përmën të ndërnozër është, bereqeti bashkallakut, si kërsa kemë folje dhe në hudmën e kaluar, por t'jemi bashkë, nga se në bash Peygamberi asë më ka thënë El gjema ato Rahme Gjemati është Rahmet Bashkallako është mshir Pej Zotit Më lë furqat u adhav Dorsën darjet Jam dënim Sëftime tjerë Dënim pej Zotit Gjelle Gjelali uon Kë e marëm këtë dobi nga këtë rras Këta ajshin tre vet Po Kër boni njëri doa Që Allah mëja ja e lërgu fatkeci Aja përnaji Allahu gjallë në vëra veprën Po A levizi guri Levizi Po ju sa me dolë të tonë Dëtë thot Pune e njërit Sado që është e mirë Nuk mi aftan Edhe i dyti kër u bo bashk Edhe a i levizi fat Po ju e duhet me kër ma Ma gjemot E gjemot janë të janë tre E në tonë E në tonë që ta këta e në kontra, në të të dhuse, bereqetish në gjemot, fatkeci të largun me bashkallëk, sprovat të i këllon ma letë kër i mi bashk, pra ndaj, kuru u largu, gurri, kuru largu gurri, tek, kër i treti boni doa, që atharu qelë komplet ato. Pra ndaj, drozër, këja me kuptu se, Allahu Gjallu Allah, ndihmon dhe jem bereqet, dhe jem sukses, atër ku një është gjelë, bashku kanë dashuni, kanë respekt me vetën, qof në familje, qof në këshilllak, në fshinjsi, qof në shoqëri, qof në njerëzi e kësaj rrugë. Allahu nuk e don, Allahu xhallahu nuk e don për çaren, Allahu nuk e don ndarjen. Allahu xhallahu e don kur njerëzit kanë rrahmet me vetë, kanë respekt me vetë, kur janë bashkë me vetë, Zoti xhallahu ju ndihmon dhe u largon teleoshën. Andaj nuk ka mundsi kush vetë më adalet. Ska mundësit, veç kuna, sa so do që është i meqen, sa so do që është i mirë, vetës mundët. E pa mundës mërë, duhet me kënë bashkë, me pasë për krasë, me pasë për krasë. Asë udhëhetësi nuk mundët pa popull, po asë popullë nuk mundët pa udhëhetës në mirë. Bashkën. Se cëllë i krynë dëtyrat e veta, gjithë kur nga kënë diti, me lehenë Allah gjendore e qojë për parët. Mi, po, kur nuk ka, kur nuk ka, dhe Respekt, nuk ka bashkallak, nuk ka unitat, pa dëshim se rezikot anija e shëqenis. Përgënberi sasërë të ndërnozër e kasim një shëmbullë konkret, për me të regu qyshë funksionën shëqenija. Dhe na në qofë se e mësojmë këtë shëmbullë, bëja djë mirë këna me u dheqë anijën e edhe të familisë, edhe të shëqenisë. Cilë është shëmbullë që në e kasim, përgënberi sallallahu alai sallallahu alai, ka thanu Muhammed ali sallallahu alaihi wasallam shembulli i njerëzve është sikur të shembulli të saqë kanë hipur në anije një do të isha më të sa më të sa po sa do të ngushëtohemi prapë do të bëhet që dikush nuk ka vënë andaj sot ka mundësi mbushni sapat për dyshe letulet kush kudo që e gjen vendin e vetëm ka edhe lart ka vënë ka edhe poshtë dëshiroj të jithë mirëhathu Mirë po, në pa mundësi, duhe që me bëzgjitë kushtë dhe kushtë dhe kushtë dhe që ka mundësi, Zotë ju rujtëm. Ka, thashtë, në në altë ka venë, dhe i rështë nuk o mu shëndë dhe poshtë ka venë me sigurit, ande mundoni me bëzgjitë dhe Zotë ju shëpër lektëm. Qëka, tha pegamberi s.a. s.a. të ndërruzëm? E sëllë si i shemblën e familjes me shemblën e kujtë? Me shemblën e anijes. Tha, pegamberi s.a. s.a Kanë hi për në një anje me shku, në në themë kësa këtu. A një anje i ka pasë në dy katë. Do njërë në katë parë, do njërë në katë dyjtë. Ujë që kanë pasë nevoj me pi, që njërë du në pi ujë, ka qenë ku në katër e dyjtë. Që atje kanë pasë ujtë. Edhe këta në katë parë, saher kanë pasë nevoj me pi ujë, kanë lype atyre në katë dyjtë. Kanë thonë, do ujë se në u harqetë, Ata i jep ujë Dikur njën e për këtën e poshtë I me aqëm, bajak ju kështu më thojse i me aqëm Ju ka thonë Sa i bojmë të lashe këta nashë Me në jep ujë gjithë Që tëmë këta ujë e këna për huni Në midet i e E që është mi a ja bo Ka më peqpojmë një vrim që të në njëzbot në ujë E dhe së atë këna lezëm e marëm Me kofë e marëm ujë në pëtan Thotë pegamberi sallallahu sall i luajn këta pusht me shpumë me moruj kanë më psu edhe ata njerëz këta pusht edhe pse kush e ka qil drepin këta pusht e kanë qil çka kanë thënë këta nalt bashki bashki andaj nëna bashkim na linie nëse na dikon që po të më na psua nil për interesin e vetën e moruj nuk e nalom kretën më psuaftë duhet më nalt kërcë duhet më nalt kërcë patjetër edhe pse ti sije të, si të bëo nëse pse ti strok di për drejtë ka me të rogë dikur, pa tjetër ka me të rogë dikur, apre. andaj veç në bashkallak buhet e njëra, edhe veç bashkë nare të keqe, për ndryshe, nëse bojme gjithë kush i këqyrë punë të veta, interes në vetë, për kësisht nuk zgadë kje interesit në esër, gazetë për komë në rogë të gjithës bashko, për këta suks me kam sotë për në mërë i sasërët, këta njerëz e largua në fatketësinë bashkë kërkenë, njonë e bun Allahu Gjeri Leona ka kriuar dalushum As të kime të njetën pëmje Apo as të kime të njetën fëqij As të kime të njetën pasunij As të kime të njetën dhije Mirë po Se cili për neve e ka një raj Që ka më rëfzi? Duhet se cili nga këndi ti Duhet se cili nga anë e time Me lutë rolën e ti Për me rutë venë dhe shëshmirëme Gjënë kush? Kur kush mësat e qka me bëne? Ki qka bën bëllë? Ki rëltë me dhe ti Vetë shkrua këtë, vani, më në ka ka rënë ndihmë. Nuk do të më thonë se ndoshta kemi po suksese më një herë valla. E bën këtë mund të çafësh, po? Ja? Por ti para Allah, lëvra, për Allahu Xhella ulau mundou për përpjeku. Ti po në tonën. Ti thuj Zotit, o Zot, kët guri të madh që na ka mbjell, që derën e, e nevet këtu, unë po punoj me cilmë që kaçi. Prandaj dua të thon përfund se edhe 2 minuta i kozonë. Të ndërnozër, kor kanë marë vendim në kone e Ibrahimi të Alisam, e dhëni që Ibrahimi Alisam, e Alisam, pejgamberin e madhë zotet, kanë marë vendim me gjujtë në zjarë. Aqë o konë zjarëmi madhë, pa në mëndani, nuk ka mujtë me gjujtë kështu me dorë. Aqë dash me katapultu, me gjujtë madhë të farë katapulti për i larë, për nalti me gjujtë në zjarëmi, se zjarëmi madhë o konë shumë. No, me e kallë një njëri, Po ata se kanë pasë me e kalë, sa so kanë pasë me kalë, si qikash na të rejmë ty, qikash o zjarëm i ona përë. A një ka e punë e bujnë matë madha, se qikon e vojnë. Me të regu se, qfar u rejtë dhe shumë lefi kanë dhej, një njërit mirë. Edhe, kur dhe zjarëmi, po e bujnë gati Ibrahimin a.s. Lë më thonë, me e, djekë, po në kalëzën Muhammed e elë që po më në këtu nuk i dinë, po zhutë e ka mundë ka mundësi, a kanë mundësi këto me ndodhë nësa Allah oja plehë, kanë mundësi dhe na besojmë këto po nga të regan për i gamberi e sa osem që një bretkoc e vogël apo po merë ujt për një vene e po gjurën në këtë zjarë të madhë që ka bon goja e bretkocës përbolë këti zjarë ajo ka po për pjekja ajo mënu me një rubit zhote minimu me atë, me atë sa kam ujtë E ka inspiru Allahu xhelleu anas se po bëhet fjalë për një rob ti, dha ia më at instinktin e vet që e ka shmunu me gojën e vet vukën me gjujt ujin këtu. Për shkak të kësaj ka ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me hyjmit bretkozat apo. Nuk lejohet me hyjmit pas më vaur me kombozor shumë, përsëri nuk bën me hyjmit. Pse? Respekt për atë bretkozat që kanë hyjë Ibrahimit alajihisselam. A ndaj sot ti për shembull me gojën çeki në të vukës, kish shumë ashta mundsi? Gjun ka pat me shkyb një zjab një shjerri Tiru në Allah o djemë të një pa të të dhëmë Kushe njësa Si kushe nështë përhatër Nështë një gjematlije të mirë që ukonë këtu Ka bo doa Nështë pak ukonë Njënë konë pak Po përhatër të Asaj që ate i kam buë Asaj kam pak në nësi Qësaj ka bozu njësa të përhatë I ka njëta Allah gjelë dhe uvala Andaj njëse na bojme të sinqerë edhe japëm mundin maksimal edhe përpjekemi atë së këna mundësime po dhe bashk i, i, i unifikojmë forca tona dhe me interes për bashk dhe kolektiv përpjekemi Allahu Gjelloha këmë në japë bërra qep këna më uqudi për të mija që nga me i morëfën Kjo është e që në japë mësim pejganberi së lausen nga kjo rast edhe komësimit shumë ta mirë po, unë e po du me i dhonë fund me kaq duke lutë Allahu Gjelloha që të nga bëndë sinqertë Nëp Allahu siguri tet. Dhe duke lut Allahu ne mënduar që Zoti i Gjallët na mëson që punët e mira ti bën të vazhdueshme e mëkatet të kputim raportin me gjinon. Aja që duhet me u kput është puna e keqe. Aja që duhet të më vazhduesh puna e mirë, edhe nëse është shumë shumë e vogël, mos ndal të çpon nga punët e mira asgjë. Vazhdo jaq Allahu bereqet. Dhe e treta bashkë gjithkush nga këndi i ti, tij, edhe një familje, gruaja nga këndi i saj, burri nga këndi i vet, fëmia nga këndi i tyre, çdo kush nga këndi i vet ndërtohet ndërtese shoqërisht. Familja e, e, e, e kti, e familja e tij, e familja ja me familja e kti, bashkë ndërtohet gjithashtu ndërtesa më edhe e aktiviteti dhe e, e shoqërisht. Allahu na ruajt nga përçarja e çoptimi në dhawtallahu dashni dhe respekt mes vete. Zoti që lavdola, Zoti në, në rrugën e drejtë dhe Allahu na i largoj brengat e dunjas të të lash tahireti. Allah në ruhen nga gjithë fatkeci dhe sprove e cila mund me lëndon në fen tona po në dunjan tona po qka dhe qofë njetë në kësaj bote në mund zovët Allah të jetojnë faqebar dhe të vdesin faqebar dhe Allah në të takojnë ma shumë si kërsa është i knaqën mëta me ka që përdo fund zotë ju shpërblev po dhe në roftë o salu allah më në muhammedin wa ala ali o salu allah më të zimit